Köszönjük neked, hogy megszólítottál bennünket, köszönjük, hogy kijelentetted magadat nekünk, és Uram, látod azt, hogy én önmagamban képtelen volnék feltárni ezeket, de tudjuk, hogy te ki szeretnéd ma is jelenteni magadat mi nekünk. Kérlek, hogy szólíts meg minket. Ámen. Szóval van ez a nagy kijelentés, de el kell, hogy helyezzük ezt a szövegkörnyezetben, illetve valamennyire a történelmi környezetben, ezt a kijelentést, amit az előbb olvastam, az elmúlt hét, előtti héten volt ennek az ige szakasznak az a megelőző része, amiről Jani tanított, és ez egy olyan esemény volt, amire sokan nyilván emlékeztek, amikor is a vallásos emberek, a kornak a vallásos emberek, ezek a vallásos zsidó emberek oda vezettek egy parázna nőt Jézushoz, éppen amikor tanított Éppen amikor próbálta tanítani a, a Jeruzsálemieket Isten dolgaira, mint egy provokálva őt, oda hurcolták egy nőt, akit azt mondták, hogy paráznasságon, házasságtörésen kaptak. Ez a harmadik verse volt, csak gyorsan fussuk át ezt a történetet. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Kihívóan szóltak megint Jézushoz. Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen, mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, az újjával, a föld, újjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ, és lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus fe, felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többi nevét kezd. Tehát ezt a történetet láttuk, és ez a kiindulási pontunk a továbbmenetelhez. De néhány szót erről a történetről. Meghallgattam, a, bár nem voltam itt, de meghallgattam a Janinak a tanítását erről, és rámutatott arra, hogy ez igaz, hogy a törvényben meg volt írva, hogy meg kell kövezni, aki ilyet hajt végre, de nem is teljesen a törvény szerint jártak itt el ezek a férfiak, ugyanis a törvényben úgy volt lefektetve, hogy a férfit kell megkövezni, és a nőt is akkor, hogyha úgy történt a dolog, hogy olyan helyen volt, nem a városban, olyan helyen volt, lakatlan helyen, ahol hiába sikított, vagy hiába tiltakozott, nem hallhatta senki. Akkor védelmet élvezett. És hogyha városban volt, vagy, vagy ö, ö, lakott helyen, akkor ö, pedig őt is meg kellett kövezni. És itt ugye nem volt ott a férfi. Oda vitték a nőt, ezek a vallásos emberek, kihasználva az ő gyengeségét, de nem volt ott a férfi, akinek ott kellett volna lennie. Úgyhogy ez sántított a dolog. Nem tudjuk persze, hogy pontosan, hogy volt, mi volt, de ez egy dolog, ami hozzátartozik. Provokálni akarták itt elsősorban Jézust. Nem a véleményére voltak elsősorban kíváncsiak. Látjuk itt is leírta János nekünk ezt, hogy próbára akarták tenni, hogy elítélhessék. És ugye Jézus csodálatos, amit tesz, felhívja a figyelmüket ezeknek az embereknek arra, hogy nincsen nekik ilyen joguk, hogy ítélkezzenek a a másik ember fölött. Hiszen ők maguk is bűnösek. És nem tudjuk pontosan, hogy mit írt a Földre, de valószínűleg elkezdte leírni a bűneiket, és felsorolni azt, azokat a dolgokat, amiket ők tegnap vagy aznap tettek, ami miatt őket lehetett volna megölni. És ugye csodálatos módon megmenti ezt az asszonyt. Tehát két dolgot tanulhatunk ebből. Az egyik az, hogy euh, nem ítélhetünk, másokat olyan módon el, hogy magunkat tökéletesnek tartjuk. És a másik pedig az, hogy Jézus érgalmas. És ahogy a mondja és a János evangéliumának korábban a harmadik fejezet, 17-es verse azt mondta Jézus, jól ismeritek ezt, de pontosan akarom felolvasni, mert az Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa, vagy megmentse a világot. Azért jött. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van. Hát ez Istennek a valós hozzáállása. Mindig is látjuk azt a János evangéliumában is, hogy egy folyamatos harc és egy vita folyik Jézus és a vallásos emberek között. Úgy tűnik, hogy semmi sem hergelte föl jobban Istent, semmi sem hergelte föl jobban Jézust, mint amikor az ő nevében, Isten nevében, mint egy rosszul, félre képviselve őt, gonosz dolgokat tesznek az emberekkel, és kihasználják őket, kontrollálni akarják őket, irányítani akarják őket, és félrevezetik az embereket. És mint egy azt közvetítik, hogy Isten ilyen ezeket, ezeket, ezeket be kell tartanod, ekkor és ekkor itt meg kell jelenned, rám hallgatnod kell. Ez most is megy, ma is megy ez a dolog. Nem akarok belemenni a részleteibe, de ma is megy ez a harc. És tudjuk azt, hogy Jézus nagyon kedves, tudjuk azt, hogy Jézus nagyon szeret bennünket, de mégis nagyon durva kijelentésekkel is találkozunk itt, és nagyon nagy vitákkal. Ami elsőre lehet, hogy nekünk furcsa, lehet, hogy nem szimpatikus, és lehet az is, hogy, hogy nincsen köztünk olyan, aki a hagyományos vallási rendszerben benne volt, vagy, vagy vezető. És egy kicsit ezért nehéz megérteni ezt a, ezt a mai ige is talán. De megy ez a harc. Emiatt a dolog miatt. Láttuk ugye az elmúlt fejezetekben a különböző eseményeket, amikor ez a harc, harc nagyon kihéleződött. Például... Jézus, amikor bement a templomba, és ott találta a kereskedőket, a búcsúsokat, vagy a, az árusokat bent a templomban, akkor fogott egy kötelet, és mint korbáccsal kergette ki az embereket honnan. Nagyon felháborodott ezen, hogy így képviselik. Az ő atya házában ezt teszik. Ugye nyilván ezen pedig meghökkentek akkor is a vallásos emberek. Aztán látjuk, hogy a samáriai asszonynal beszélgetett. Ezen szintén megdöbbentek a vallásos emberek, hogy, -hogy beszélget vele, nem beszélgethetne vele. Aztán látjuk, hogy szombaton beteget gyógyított meg. Valaki pont szombaton gyógyult meg, és örülhetett, de a vallásos emberek ennek nem örültek. Mert veszélyben volt az ő kis birodalmuk. Nem is olyan kicsi, hanem az a birodalmuk, amivel rabságban tartják az embereket, és kihasználják őket, hogy ők fölül maradhassanak. És félrevezetik az embereket. És látjuk ezeket az éles vitákat, anélkül, hogy belemennénk most a részleteibe, ezeket látjuk folyamatosan, és mára is jutott nekünk egy ilyen. Úgyhogy meg kell nézzük, hogy Jézus hogyan reagál, miket mond, és meg kell próbálni megérteni, hogy miért mondja. Ez egy kicsit nehéz dolog, mert ez 2000 évvel ezelőtt történt, és, és a zsidó vallás... Si vezetőkkel van itt elsősorban dolga, úgyhogy meg kell értsük egy kicsit a történelmi hátterét is ennek. Ja, volt még egy olyan dolog itt, amit kifelejtettem, hogy ugye azon háborodtak még fel a zsidók hívők, vagy zsidó vallásos emberek, inkább így mondom, hogy ő Atyának nevezte az Istent, mint egy egyenlővé téve magát Istennel. Hogyan merészeli ezt ez az ember tenni? Hogyan? Úgyhogy meg kell vizsgáljuk ma azt megint, ahogyan a Matt is fejtegette, hogy, hogy ki ez a Jézus. Ez, ez a Jézus, ez, ez egy bolond hazudozó, aki nem tudja, mit beszél, és Isten fiának nevezi magát, vagy pedig, vagy pedig az-e, vagy pedig isten -e. Több lehetőség nem nagyon van, Erről már gondolkodtunk, beszélgettünk korábban. Sokan mondják, hogy Jézus egy jó tanító volt. Egy, egy jó és tanító volt. És ezért kell tisztelnünk, és beállítani őt az egyik, egyik proféta. Sok vallás van, minden út Istenhez vezet. Jézus az egyik, a buta a másik. De sajnos ezt ki kell lőnünk az összes lehetséges dolog közül, mivel, hogyha jó tanító volt, hogyha egy jó erkölcsi tanító volt, és egy jó ember, egy jó vezető, akkor nem mondhatta volna azt, hogy én vagyok az Isten fia. Rám hallgassatok. Én vagyok a világ világossága. Nincsen semmilyen út az atyához, csak én általam. Ezeket nem mondhatta volna, már pedig mondta. Hát vagy vagy bolond volt, és ilyeneket beszélt, és nem volt az, vagy pedig az volt. És ezt, ezt megvizsgáljuk ma, hogy hogy melyik lehetett. Hogyha csak egy bolond lett volna mellesleg, aki ilyeneket állított magáról, akkor 2000 év alatt mindenki elfelejtette volna. Mert nagyon sok bolond járta már ezt a Földet. Most is vannak, mindig is voltak, de ezeket a világ elfelejti. Elfelejtjük őket. De most itt vagyunk, 2000 évvel azután, hogy ezek történtek durván, 2010-ben, mindjárt 2011-ben, és még mindig a beszélünk. Ki volt ez a Jézus? Ahhoz, hogy megértsük ezt a kijelentést és a többi részt, egy kicsit bele kell néznünk abba is, hogy milyen események zajlottak Jeruzsálemben akkoriban. Ahogyan beszéltük, ugye durván 2000 évvel korábban járunk, mint ma, de ez egy ünnep. ünnepi hét volt Jeruzsálemben. A zsidóknak volt három fő ünnepe, sok volt, de három fő ünnep volt, amikor egy hétig Isten parancsa szerint, amikor Mózes, emlékeztek, hogy Mózesnak megadatott a törvény, ez is része volt. Mózesen keresztül Isten parancsolt az ő népének, hogy miket ünnepeljenek meg. Csak áttekintésképpen ugye van a Páska ünnepe, ami a kivonulást, kivonulásra emlékeztek, az Egyiptomból való kivonulásra. Ez egyébként, illetve manapság, ebben az időszakban ünnepeljük a húsvétot, ennyi nyomán tulajdonképpen. Ez olyan általában április eleje körüli időben van. Aztán van a hetek ünnepe, a második a három nagy ünnepből, ugye ami 7 hét héttel, egészen pontosan 7 hét héttel, 49, illetve 50 nappal, 50. napra érkezik a kivonulás vagy a Páska ünnepe után. Ez is egy nagy. Ünnep volt, vagy fesztivál volt, hívjuk, így, hívhatjuk így is, amikor Isten kérte, hogy a, az ő népe, az emlékezzen vissza valamire. Emlékezzen vissza arra, hogy Isten mit tett értük. Ez ugye a május körüli időszakra tehető. És a harmadik ünnep, ami ekkor volt, ez körülbelül októberben, ez a sátoros ünnep. Amikor is ennek az ünnepnek a célja az volt Istenne, Istennek, hogy arra emlékezzenek, arra emlékezzen az ő népe, a zsidók, arra emlékezzenek, hogy Isten vezette őket hűségesen a pusztában. És sátorban laktak, nem szilárd épületben, és Isten minden nap gondoskodott róluk. Élelemről, ruháról, ruhájuk nem kopott el, és velük volt nap, mint nap, és személyesen gondoskodott, 40 évig rájuk. Ilyen módon. És ezért, ezen az ünnepen Bocsánat, még egy dolog, ami ehhez tartozik. Emlékeztek, hogy ez alatt az idő alatt a nappal, felhő, oszlopban, éjjel, éjszaka, pedig tűzoszlopban vezette őket Isten. Így ment előttük, és, és őt kellett, hogy kövessék, és így, így volt nekik világosságuk, így láttak. És ez alatt az ünnep alatt megvan, megvagyon írva a nem kell feltétlenül odalapoznotok, de a Mózes harmadik könyvében le is van írva, hogy hogyan kell ezt az ünnepet ünnepelni, és a, ezzel kapcsolatban csak néhány dolog. Az egyik az, hogy, és örvendezzetek hét napon át Istennek, Istenetek az Úr előtt. Örvendezzetek hét napon át Isten, Istenetek az Úr előtt. Ez csak egy mellékes megjegyzés, hogy Istennek mindig is az volt a vágya, hogy örvendezzünk ő benne. Nem az, hogy szomorkodjunk, sírjunk. Megvan az ideje annak, a bűneink miatt, de Istennek a vágya az, hogy emlékezzünk őre, az ő gondviselés és örvendezzünk előtte. Na és hogyan kérte ezt tőlük? Azt mondja a 42. versben. Mózes 3. könyve, 23. fejezet, 42. vers. Sátrakban lakjatok hét napig. Sátrakban lakjék Izraelben, minden benszülött, hadd tudják meg nemzedékeitek, hogy sátrakban adtam lakást Izrael fiainak, amikor kihoztam őket Egyiptomból. Én az Úr vagyok a, te, a, te isten, a ti istenetek. Tehát így kérte Isten, hogy emlékezzenek arra, hogy hogyan viselt gondot rájuk. Bár már megvoltak a házaik, lakásaik, de ez volt az ünnep módja, hogy kimentek sátorban emlékezni arra, hogy, hogy Isten gondot viselt róluk. Egyébként úgy tudom, hogy a mai napig vannak, akik ezt, ezt megteszik, sőt, vannak, akik esetleg városokban csak valami kis fakunyhót építenek az erkéjükre, vagy ilyesmi a vallásos zsidók közül, még mindig emlékezve ilyen módon az úrnak a, a szabadítására, gondviselésére. Úgyhogy ez az az ünnep amiben itt belecsöppenünk, és amikor vannak ezek a viták, amikor ezt a nőt oda hurcolják, és, és Jézus kijelenti magát, és ö, állítólag volt egy ö, ezen az ünnepen fákjás felvonulás is, amikor fákjával vonultak végig az utcákon, mint egy ö, újraélve, felelevenítve azt az időt, amikor Isten tűzoszlopban vezette őket a pusztában. Úgyhogy ekkor mondja azt, és egy kicsit ezzel a képpel a fejünkben olvassuk még egyszer ezt a kijelentést. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Jézus azt mondja, ezeknek az embereknek, hogy én vagyok az. Engem ünnepeltek. Én gondoskodtam rólatok a pusztában. Én vagyok az a tűzoszlop. Én vagyok az a világosság. Értitek már? Én vagyok az. És megint ezek a vallásos emberek, legalábbis a többségük úgy látjuk, hogy nem akarta ezt hallani. Én vagyok a világosság. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz ez a világosság. És ugye ő általa van az, hogy mi is ma megélhetjük ezt a, ezt a világosságot, és megérthetjük Istennek a dolgait. Ugye a fizikai fényben, a fizikai világosságban Megláthatjuk, mi hol helyezkedik el, hova kell vetni a magot, hogyan kell azt learatni, mi szükséges az élethez, mi szükséges a fizikai élethez. El tudjátok képzelni, ha nem lenne fény, egyik nap nem jönne föl a nap, ugye akkor éjszaka sem volna semmi fény, mert a hold sem tudna semmit visszatükrözni. Ha nem volna semmi fény, egy pár nap után, kihalna az emberiség. Nem látnánk, nem tudnánk, hova kell menni. És ugye az energia is elfogyna. Tehát a fizikai fény segít nekünk abban, hogy mindent fizikailag lássunk, megértsünk, és azt szerint boldoguljunk itt az életben. De van egy lelki értelemben, vagy, vagy, vagy szellemi értelemben vett fény is, ami által, vagy aki által, láthatjuk, hogy a szellemi világban, a lelki világban mi hogyan helyezkedik el. Hova kell vetnünk a magot, hol kell aratnunk, miből táplálkozhatunk, miből tarthatjuk fent a lelkesedést, és maradhatunk, állhatunk meg egyenesen ebben az életben. Egyik barátommal tegnap beszélgettünk, és egyetértettünk abban, hogy... Istennek az igéje, a Biblia nagyon nehezen érthető. Igazából ő úgy fogalmazott, hogy, hogy azt hiszem, hogy nem érthető. És, és egyet kellett ebben értsek vele, hogy, hogy... Ő mondta nekem, hogy, hogy próbálta a Bibliát olvasni, olvasta a Bibliát, de, de nem értette. És az a baj a Bibliá, hogy nem lehet érteni. És egyet kellett, hogy értsek vele ebben, hogy nem érthető, vagy nagyon nehezen érthető ez a Biblia. De ugyanakkor azt is hozzátettem, hogy, hogy én sokszor tapasztaltam azt, hogy valahogyan mégis, mégis megérthető. És ugye az igen maga, a Biblia maga mondja, hogy csak az értheti, most pontos szavakat nem tudom, de csak az értheti meg, akinek Isten kijelenti. Csak Isten tudja kijelenteni az ő lelke által. És azt is elmondtam neki, hogy néha. Szoktam így kiállni emberekkel és tanítani a Bibliáról, és sokszor előfordul velem az, hogy az előző napon még nem tudom, hogy, hogy hogy lesz, nem tudom, hogy mit fogok mondani. Egyébként most is így volt, tegnap este úgy kellett lefeküdjek egy órakor hajnalban, hogy nem állt össze, nem értettem igazán, hogy mit, hogyan fogom ezt veletek megosztani. Mert nem is értettem, hogy mi itt a lényeg, nem értettem. Beállítottam az órát reggel fél hatra, azt hiszem. Nagy nehezen fölébredtem, elkezdtem újra olvasni, átnézni, és valahogyan úgy éreztem, hogy megjött a lényeg, és, és megkaptam az, a lényeget. De ezt majd ti mondjátok meg a végén. Lényeg az, hogy, hogy Isten ki tudja magát jelenteni nekünk, és a Bibliát meg tudja nekünk nyitni, hiszen ez az, az ő kijelentés, az ő igéje. Ma reggel, amikor készültem, akkor a kislányunk Lídia, Elég hamar fölébredt, és szaladgált jobbra-balra, és így elég nehéz volt tőle készülni. Oda szaladt hozzám gyakran, és többféle dologgal. Az egyik dolog, amit mondott, nagyon erősen sütött ma reggel a nap, és besütött a, a lakásunkba. Apa, én nem szeretem, hogyha a nap a szemembe süt, nem szeretem a nap a szemben süt. <gül> És fényel kapcsolatosan, és mondtam neki, hogy ne nézz akkor a napba. De oda néz, milyen gyönyörűen süt a nap kint, a havat, a megsüti, milyen szép. Gyere, csak nézd, csak húzzuk el a függönyt. Elhúztuk a függönyt, és van egy kis kunyhó a kertünk végébe, egy, egy ronda bodega, ami egy ilyen felvon. Azért építettük, hogy az építkezéskor a cuccokat be tudjuk oda dobni, hogy ne lopják el. De a tetejére rásett a hó. És ahogy a nap rásütött, csillogott, mintha kis lámpák volnának, vagy csillagokat. Gyönyörűen szikrázott. És mondta neki, adanézd, milyen gyönyörű. Mi van ott a háztető? Mi az, ami úgy csillog? Nem tudom, apa. Az csak a hó, a hóperhek, Így csillognak. Nézd, milyen gyönyörű. Tehát a fényben, azon túl, hogy látunk, és praktikus a fizikai fény, meg a lelki fény, van egy gyönyör is, van egy csodálatos dolog is benne. Szikrázó van. Gyönyörű, amikor a fény megvilágít dolgokat, különösen azokat, amit ő maga Jézus hozott létre. Úgyhogy ö, elcsodálkoztunk azon, hogy milyen gyönyörű ez a napsütés a hóban. De erre a kijelentésre megint a vallásos emberek, Újabb kérdéseket tesznek föl, mert nagyon nem tetszik nekik ez. Hogy merészeli ő kijelenteni, hogy ő ez a világosság? Számukra biztos vagyok benne, hogy ez elég egyértelmű volt, hogy ő mire gondol. Nem csak úgy általában a világosság, hanem ő ez a tűzoszlop, ő ez a fény. Őt kell követni. Én tudom, hogy milyen az élet. Én tudom, hogy, hogy mi az igazság. Én tudom, hogy mi kell nektek emberek. Én teremtettelek benneteket. Én vagyok. Én vagyok az az Isten. És erre olvassuk tovább, kezdik feltenni a szokásos kérdéseiket. A farizeusok ekkor ezt mondták neki. Te önmagadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik. Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, hogy honnan jöttem, és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek, én nem ítélkezem senki felett, vagy úgy is lehetne az eredeti alapján ezt érteni, én nem ítélkezem így, senki felett, ilyen test szerint. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az atya, aki elküldött engem. Márpedig a ti törvényetekben ti törvényetekben is megvan írva, hogy két embernek a tanúságtétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle, hol van a te atyád? Jézus így válaszolt, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. Nehéz egy kicsit megértenünk ezeket a, ezt a vitát itt, de van benne néhány dolog, amit mindenképpen ki kell ásunk belőle, ki kell vegyünk belőle. Azt, mondja, hogy, azt mondják neki, hogy nem igaz a bizonyságtételed, mert önmagadról teszel bizonyságot. Régebben hallottam azt, hogy a rendőröknek a tanulság, hogy mondják ezt, a rendőr sem lehet tanulni, hogyha egyedül volt. Nem tudom, hogy ez most így van-e még, de, de úgy tudom, hogy régen így volt, hogy a rendőröknek is akkor fogadták el a vallomását, hogyha ketten voltak. Így van ez most is? És ezért ugye a rendőröket látjuk, hogy mindig ketten kell, hogy legyenek. És manapság is, ugye ez egy általános gyakorlat. Hogyha ott lettem volna, akkor lehet, hogy azt mondtam volna, hé, te, ez nem rendőr, ez, ez Jézus, ez, ez Isten. Rá ez nem vonatkozik. De persze ö, Isten nagyon szereti a rendőröket is, és ö, de talán azt lehetne mondani, hogy ő nem ember, ő nem, ő nem, nem az a mércivel mérjük, ez Isten ő a fény, ő a világosság. Tehát ez nem vonatkozik. De azt mondja rá, válaszul, hogy az első válasza az, hogy pillanat, még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök és hová megyek. Jézusnak fogva volt egy nagyon erős önbizalma és meggyőződése arról, hogy ő ki, és tudta jól, hogy az atyától jön, mindig is létezett, ő teremtette a világot, és ő mindig is létezni fog, és hogy miért jött, hogy, hogy megváltson minket. Mellesleg, hogyha belegondolunk, akkor általában elég keveset tudunk mi is arról, hogy honnan jöttünk. Hány, hány generációra tudod visszamenőleg megmondani az őseidet? Szerintem, aki meg tudja mondani, három, négy, öt, maximum. Van, aki többet tudna a generációban fölfele megmondani, hogy ki volt az ő kapja? Én a déd szüleimet még egy kicsit tudom, de ott is a volt, de tovább nem. És de Jézus tudta ezt pontosan. Milyen érdekes, hogy a tudósok próbálják megmondani nekünk, hogy mi volt millió évekkel ezelőtt, de sokszor nem tudják, hogy ki volt az ő apjuk. Ez spekuláció általában, persze. Na, ne térjünk le nagyon erről. Tehát Jézus biztos volt abban, hogy, hogy ő ki, honnan jön, és hova megy. És utána azt mondja, hogy ő nem ti test szerint ítéltek... Én nem ítélkezem senki felett, legalábbis nem ítélkezem így test szerint senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az atya, aki elküldött engem. Jézus sokszor kijelentette, hogy ő csak azt teszi, amit az atya rábízott, amit ő, ő, ő, ő szerinte kellett, hogy tegyen. És mindig azt tette, hogy Jézus valójában soha nem volt egyedül, kivéve amikor a bűneink miatt elfordult tőle az atya, hanem mindig az atyával összhangban, az atyával együtt cselekedett, és az szerint ítélt, ítélt, hogyha ítélt. A következő kijelentés pedig az, hogy az atya bizonyságot tesz rólam. Itt van a 18. versben. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az atya is, aki elküldött engem. Emlékeztek arra, hogy Jézus, amikor bemerítkezett, amikor bemerítették, a, sokan úgy használják ezt, hogy keresztelték, akkor, amikor János bemerítette őt, akkor egy galamb formájában a Szentlélek leszállt ő rá, és a, a mennyből egy nagyon hangos, erős szózat szólalt meg, és az atya azt mondta, hogy ez az én szeretet fiam, őt hallgassátok. És... Jézus erre is utal nyilván, de látjuk azt, hogy nagyon sok esetben, nagyon sok csodát tett, ötezer embert megvendéget, amikor nem volt kaja. A tengeren járt, meggyógyította az embereket csodás módon. Bizonyságot tett róla folyamatosan az atya is. De ahogyan mondja nekik, hogy ti nem ismeritek se az én atyámat, hogy mondja pontosan, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. Hát ezeket a kemény igazságokat mondja nekik, én csodálkozom rajta, hogy nem hagyta őket ott. Nem fordult sarkon és mondta, na jó, van, ebből erég, ezek soha nem fogják megérteni ezt. Minek magyarázom nekik? De nem. Folytatja, folytatja, és ott marad velük. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, amikor téged cikiznek. Téged cikiznek és feszegetnek. Én nem szeretek ott maradni. Próbálok valami durvát mondani, ha tudok, bár általában én elég gyenge vagyok, nem, nem jönnek így gyorsan, elég rossz vagyok az ilyen hirtelen vitákban, de inkább elmegyek onnan. Jézus meg ott maradt. Ott maradt, mert ő azért jött, hogy megmentse a világot. Nem azért jött, hogy elítélje a világot. Ott maradt. És vitatkozik velük szeretettel mert tudja azt, hogy vannak közöttük olyanok, akik hinni fognak. Nem fognak mind hinni, lehet, hogy nem fogja akkor abban a pillanatban ezt a vallásos rendszert megváltoztatni, de később látjuk, hogy sokan hittek benne ezek után, amiket mondott. Menjünk tovább a 21. verstől, végigolvasom a 30.ig, és ott fogunk majd megállni. Nem fogunk minden verset részletesen venni, ahogy, ahogy szoktunk, de a, a lényeget megpróbáljuk kiemelni. Majd Jézus ismét szólt hozzájuk, én elmegyek és keresni fogtok engem, de a bűnötökben haltok meg. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Erre ezt mondták a zsidók. Talán megöli magát, hogy, hogy azt mondja, ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Ő így folytatta. Ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti e világból származtok, én nem e világból származom. Ezért mondom nektek, hogy meghaltok bűnötök, bűneitekben, mert ha nem hisztek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik. Az, akinek elejtől fogva mondom magamat. Egy pillanatra megállok itt. Azért nem hagyta magát provokálni teljesen. Nem, látjátok, nem mindig arra, pontosan arra, hogy mondjam, nem mindig úgy válaszol azokra konkrét kérdésekre, ahogyan felteszik neki. Nem fogja ismételgetni, hogy ő ki a világosság, vagy az istenfia, De ő nyilván átlát az embereken, és látja pontosan, hogy mit kell hallaniuk. Reagál rá, de nem mindig úgy reagál rá, mint ahogy ők próbálják ugye, provokálni. És itt is, ugye ki vagy te, és mondtam, már megmondtam nektek. Az, akinek elejtől fogom magam, magamat. fog békén. Sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felőletek, de aki elküldött engem, igaz. És én azt mondtam, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Ők nem ismerték fel, hogy az szól, atyáról szólt nekik. Jézus tehát ezt mondta. Amikor felemelitek az ember fiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok. És önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az atya tanított engem, úgy mondom ezeket. És aki elküldött engem, velem van. Nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami, ked ami neki kedves. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Megint egy-két nagyon kemény, durva kijelentés. Egy kicsit a kibillent minket abból a kedves Jézus szemléletünkből. Igen, kedves Jézus, de nézzétek csak, hogy mit mond. Azt mondja, hogy én elmegyek, és keresni fogtok engem, de a bűnötökben haltok meg. Durva. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Később azt mondja, még egyszer utal erre, miután provokálják, de mégis így mondja, ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Hú, micsoda megkülönböztetés, micsoda előítélet ti lentről Hogy merészeli ezt mondani? Mert tudja. Mert tudja, hogy a sátán vezetett minket félre. És ezért lentről származunk, mert elutasítottuk őt. Ti e világból származtok, én nem e világból származom. Ezért mondtam azt nektek, hogy meghaltok bűneitekben. Ez a célja neki? Hogy meghalljanak a bűneikben ezek az emberek? Hogy meghalljunk a bűneinkben? Nem. Tovább folytatja. Mert ha nem hisztek, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Ez, ez kemény, nem? Ez, ez durva. Miért mondasz ilyen Durvát Jézus? Én, én azt hittem, hogy te kedvesebb vagy ennél, mindenki csak a szeretettel. Nem. Durva. Azért durva, mert nagy a baj. Nagyon nagy a baj. Amikor a sebész úgy dönt, hogy meg kell operálni a beteget, mert rákos, akkor nem mondhat csak kedves szavakat, nincs semmi probléma, menjen haza nyugodtan, nézze a tévét, meg a sztárt, hanem azt mondja, hogy kérem, mikor tud jönni ez sürgős, meg kell műteni. És ez a baj velünk is, hogy emberi természetünknél, származásunknál, a bűn eset miatt bűnösök vagyunk, és hogyha ha nem hiszünk, akkor meg fogunk halni a bűneinkben. El vagyunk választva Istentől, nincs kapcsolat, és hogyha így maradunk, akkor ez így is marad. És amikor meghalunk, akkor távol leszünk Istentől, fájdalomban. Viszont hogyha hiszünk hogy ő van, hiszük, hogy ő az, és ő van, ahogy én vagyok, azt mondja, akkor, akkor viszont vele leszünk. És már most kapcsolatban leszünk vele, és aztán mindig vele leszünk. örvendezve. Tehát nagyon nagy a baj. Ezért ilyen durva a kifejezés. Nagyon nagy a baj. De nagyon nagy a szeretet. És ezért jött, hogy megmentse a világot. Nem azért jött, hogy elítélje. A világ már el van ítélve. Mert tudta. Persze ezt időnként felhívta a figyelmünket rá, de már el, el van ítélve a világ. Nem az a kérdés, hanem az, hogy van-e egy megváltó. Van-e megmentés. És van, ő ezért jött. És aztán... Ugye, ismét, ismétli azt, amiről már beszéltünk, hogy, hogy az Atya mindig is vele van, és ő azt teszi, amit az Atya mond. Aki elküldött engem, velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Ez csak ő mondhat el magáról. Mi szeretnénk olyanok lenni, szeretnénk úgy tenni, de sokszor nem úgy teszünk. De Jézus mindig így tett, ami az Atyának kedves volt. Te, tökéletes összhangban. És felhívnám a figyelmeteket a 30. versre, ami azt mondja, hogy amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Hát látjátok, ermegy ki ez az egész. Tudta, hogy vannak ott olyanok, akik hinni, hinni fognak benne. Ő nem vette föl ezt a vitát annyira, mint mi fölvettük volna esetleg, és nem vált durvábbá, mint a kelleténél, és nem is fordult sarkon, és nem hagyta őket ott, mert tudta, hogy nekik szükségük van arra, hogy ezeket a durva igazságokat hallják. És hallották, és látjátok, sokan hittek benne. És mi is szembesültünk ezekkel az igazságokkal valamikor az életünkben, és, és sokan elkezdtünk hinni, és aztán örvendeztünk. És Isten ezzel a Jézus, ezzel a Hozzáállással van mindenkihez. A vallásos vezetőkhöz is, akik félreképviselik őt, és nagyon nagy haragja, haragra gerjed a viselkedésük miatt, de ugyanakkor az ő vágya az, hogy magához hívja őket is. És minden embert magához hívjon. És szól a kijelentés mindenkinek, hogy... Meghaltok bűneitekben. Mert ha nem hisztek, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Hát lehet, hogy nem mindannyian vagyunk abban a helyzetben, hogy, hogy már hiszünk. De egy biztos, hogy Isten munkálkodik, Jézus munkálkodik, ma is. Nem csak akkor szólt az emberekhez, hanem ez a kijelentés itt szól, ma köztünk is, és sok más helyen ma is, meg más napokon megnyitják ezt a könyvet, ezt a nehezen érthető könyvet. És Jézus szól. És hívja magához az övéit, akiket ő teremtett, de eltévedtek. Tehát felmerül számunkra is a kérdés. Hívőknek, nem hívőknek. Kinek tartjuk mi ezt a Jézust? Ki ez a Jézus? Ez egy ez egy érdekes ember, 2000 évvel ezelőttről, egy jó tanító, aki hazudott, vagy egy bolond, vagy pedig lehetséges-e az, hogy ő az, akinek mondta magát. És miután kijelentette ezeket a dolgokat, hagyta, hogy keresztre feszítsék a mi bűneinkért. Ezek a vallásos emberek, meg a pogány emberek. És arra is felhívta itt a figyelmüket, hogy akkor fogják látni, hogy ő, hogy ő az. És a helyére kell rakni a minden, mindennyiunknak ezt a szívében, ezt a fejében, hogy ki ez a Jézus. Nem maradhatunk, nem maradhatunk egy semleges állásponton, mert hogyha semleges állásponton maradunk Jézussal kapcsolatban, akkor az ahhoz hasonló, mint amikor egy út közepén állunk, jön a forgalom, és se balra, se jobbra nem megyünk. Az azt jelenti, hogy át fognak rajtunk gázolni, és elveszünk. Hát Jézussal kapcsolatban is döntenünk kell. Ha nem döntünk, akkor már döntöttünk. És lehet, hogy, hogy nem tartasz ma, hogy, hogy döntsél arról, hogy Elhiszed -e ezt, de ott tarthatsz, hogy döntesz abban, hogy, hogy megkeresed ebben az igazságot, és, és kideríted, hogy mi a helyzet, és mi a valóság. És lehet, hogy később jön el az a pont, de tudjad azt, hogy Jézus azért jött, hogy megmentse a világot, nem azért, hogy megítélje a világot. És tudjuk azt, hogy nem lehetett. Nem lehetett csak egy jó tanító. És nem lehetett bolond sem, mert akkor már régen elfelejtettük volna. Hanem ő az, akinek mondta magát. Itt ebben a fejezetben a világ világossága, máshol az egyetlen út az atyához. És arra hív minket, hogy legyünk vele kapcsolatban, és hogy örvendezzünk ő előtte. örvendezzünk ő benne. Nyugodjunk meg. Ő benne. És végezetül egy rövid kis történetet szeretnék elmondani. Egy pár héttel ezelőtt a kislányommal volt egy vitánk, mert vannak bizonyos dolgok, amik, amik szerint szeretnénk élni otthon. Nincsenek nagyon erős törvényeink, de van egy pár szabály, amit szeretnénk betartani. Hogy mindenki épségben maradjon, meg, meg legyen egy jó rend, amiben mindenki biztonságban érzi magát, és jól érzi magát. És az egyik ilyen dolog az az, hogy együtt szeretünk vacsorázni. Mert az az az étkezés, amikor mindenki ott van, én nem vagyok ott nappal, reggel általában már nem vagyok ott, amikor a reggelizés történik. De ez, ez nálunk egy ilyen egy szent szabály, amit szeretünk követni, és két és fél éves kislányom életében elindult egy ilyen, megerősített egy ilyen dack korszakszerűség, nagyon erősen akarja az akaratát kinyilvánítani, és rendszerint szándékosan, direkt ellentmond mindennek, amit tudja, hogy meg kell csinálni. Kérdezi tőlem a fürdőkádba. Apa, most ki megyünk? Apa, most megyünk ki? És várja, hogy mondjam, hogy igen, és már is mondja rá, de ne, nem akarok, de nem akarok. <gül> Ez csak egy példa. De a másik a, a vacsora. Lehet, hogy ő magától oda menne az asztalhoz, ha nem mondjuk, hogy vacsora van. De mondjuk, hogy Lídia vacsora. Ott az étel, most meleg, vacsorázik. Az Emhő család vacsorázik. Téged hogy hívnak? Emhő, Lídia, Rék, a gyerek Ez És csak nem jött, csak nem jött. És hát ügyet csináltunk belőle, mert, mert szeretnénk ezeket a dolgokat euh, így csinálni és, és betartani, megtartani. És azt gondoljuk, hogy euh, általános esetben hallgatni kell ránk. És csak nem, csak nem szaladgált össze-vissza, és, euh, és hát, be is gerjesztette magát, elég csúnyán viselkedett, és akkor végül mondtam neki, hogy Lédia, nézd csak ide rám, menj be a szobádba, és gondolkodj el el ezen. Gondolkodj el, el rajta egy kicsit. Jó, és egyből beszaladt a szobájába, és néhány perc elteltével jött ki, és láttam a kis megbánó buksiát, hogy, hogy milyen szándékkal jön. Úgyhogy letérdeltem elé, hogy lent legyek abban a magasságban, és jött oda, és, és mondta, hogy apa, apa, meggondolkoztam magam, meggondolkoztam. És, és mondom neki, mire jutottál? Arra, hogy nem szabad így viselkedni. És mondom, mire jutottál? Hát, hogy kell jönni vacsorázni, valami ilyesmi. <tosz> és ne haragudj, ne haragudj, apa. Úgyhogy, hát gondolhatjátok, hogy elolvadt az atyai, apai szívem, és megöleltem, és annyira jó volt mindkettőnknek, mindhármunknak, feleségemmel. És miért, miért mondtam ezt el? Azért, mert mindannyian az eredendő bűn miatt, a, az ember bűne miatt megsértettük Istent, megbántottuk Istent. Mi döntöttünk úgy valahogy, még ha nem is mi személyesen, de Ádámban mindannyian valahogy úgy döntöttünk a nagyszüleinkben, az őkapáinkban, hogy nem kell ezt Isten. Nem kérem. Nem akarom. Nem. És, és ebből meg kell fordulni, ebből meg kell térnünk valamikor. És ez szükséges ahhoz, hogy belépjünk ebbe a kapcsolatba. És helyreálljon. Helyreálljon az a dolog, ami egyszerűen a helyén volt. Úgy van a helyén. Tudjátok, beszéltünk arról korábban, hogy ez nem, nem furcsa dolog hinni Istenben. Nem furcsa dolog imádkozni, rábízni az életünket. Ez a normális, ez a természetes, ez az eredeti. Az a furcsa, hogy a, a nagy részünk, az embereknek a nagy része nem teszi ezt. Az a furcsa. És látjuk az eredményét sok dologban. Sok kínban, keserűségben, szakban. tragédiában, betegségben. Úgyhogy Bízunk, bízunk ő benne, és adjuk neki az életünket, hiszen ő adta nekünk az életünket, és az ővét is odaadta, hogy elvegye a mi bűneinket, és nekünk legyen megbocsátásunk, igazságunk ő előtte, és soha ne kelljen elkárhoznunk, hanem örökre vele lehessünk. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy Bár ilyen nagy a baj, bár ilyen kemény dolgokat kell mondanod, de <coughs> ilyen nagy volt a te szereteted mifelénk, hogy te az egyszülött fiadat adtad, hogy itt éljen közöttünk, és őt bírálják, meg akarják ölni, Elutasítsák, és végül felszegezzék arra a keresztfára. Kifolyon az ő vére. A mi bűneink miatt. Köszönjük, hogy nem hagytál minket magunkra, és hogy eljöttél, hogy megkeressél minket. És tudjuk, Uram, hogy nagyon nagy ára volt ennek. És, és mi ezt elismerjük és, és kérjük, hogy bocsáss meg nekünk. És köszönjük, hogy már meg is bocsátottál nekünk, Ura. Segíts nekünk hinni Te benned, és átvenni mindazt az ajándékot, mindazt az örömöt, mindazt a megbocsátást, békességet, nyugalmat, ami tőled jön. Mindent, amit nekünk készítettél. Nekünk kell az, nekünk kell az, mi beismerjük ezt. És nekünk kell ez Te, mi teremtő és megváltó Istenünk. Állj meg minket, Uram, ezen a héten, töltsd meg minket a Te lelkeddel, hadd képviseljünk Téged jól, és éljünk Te benned, még akkor is, hogyha bajok érnek bennünket, és nehézségekben vagyunk. Vedd a mi nehézségeinket, hiszen azt ígérted, hogy minden gondunkat terád vessük, mert neked gondod van ránk. Erről szól a sátoros ünnep is, és erről szól a te világosságod is. Köszönjük neked mindezt. Áldott legyen a te neved. Ámen.